Kapittel 19 Når Jehova din Gud utsletter nasjonene i det landet Jehova din Gud gir dig, og du har drevet dem bort og har bosatt dig i deres byer og deres hus, da skal du skille ut tre byer mitt i ditt land, som Jehova din Gud gir dig for at du skal ta det i eie. Du skal gjøre i stand veien, og du skal dele opp ditt landområde, som Jehova din Gud gav dig til eiendom, i tre deler, og det skal være slik for at enhver drapsman kan flykte dit og slik forholder det seg med den drapsmann som flykter dit og skal få leve. Når han slår sin neste gjel uten å vite det, og han ikke har hatet på forhånd, eller når han går med sin neste ut i skogen for å samle ved, og hans hånd har vært løftet for å hogge med øksen for å felle treet, og gjerne har gliddet av tredskaftet, og det har truffet hans neste, og denne har dødd, da skal han selv flykte til en av disse byne, og han skal få leve. Ellers kan blodhevneren, fordi hans hjerte er oppgisset, Sette etter drapsmannen og innhente ham, ettersom veien er lang, og han kan likefrem slå hans sjel i gjeld, selv om det ikke er noen dødsdom over ham, siden han ikke hadde hatet ham på forhånd. Derfor befaler jeg dig og sier, tre byer skal du skille ut. Og hvis Jehova din Gud utvider ditt område, i samsvar med det han sverget overfor dine forfedre, og han har gitt deg hele det landet som han lovte å gi dine forfedre, fordi du håller hele dette bud som jeg gir dig befaling om i dag, ved å følge det, ved å elske Jehova din Gud og alltid vandre på hans veier, da skal du føje tre andre byer til disse tre, for at det ikke skal bli utøst noe uskyldig blod i ditt lands midte, det som Jehova din Gud gir deg til arv, og for at ikke skal ville blodskyld på deg. Men dersom det skulle være en mann som hater sin neste, og han har ligget på lur etter ham, og har reist seg mot ham og gitt hans sjel et dødelig slag, og han har dødd, og mannen har flyktet til en av disse byene, da skal de eldste i hans by sønne bud og hente ham derfra, og de skal overgi ham i blodhevnerens son og han skal dø. Ditt øye skal ikke synne synd på ham, og du skal fjerne skylden for uskyldig blod fra Israel, så det kan gå dig godt. Du skal ikke flytte de nestes grensemerker når stamfedrene har fastsatt grensene i den arvelodd som du kommer til å arve i det landet som Jehova din Gud gir deg, for at du skal ta det i eie. Det skal ikke stå fram et enkelt vittne mot en man i forbindelse med noen som helst misgjerning eller noen som helst synd, uansett vilken synd han måtte begå. Etter to vittners munn eller etter tre vittners munn skal saken stå fast. Dersom et vittne som planlegger vold skulle stå fram mot en man for å anklage han for opprør, da skal de to mennene som striden står mellom stille seg framfor Jehova, framfor dem som virker som prester og dommere i de dager. Og dommerne skal undersøke saken grundig, og hvis vittne er ett falskt vittne, og har rettet en falsk anklage mot sin bror, da skal dere gjøre mot ham slik som han hadde planlagt å gjøre mot sin bror, og du skal fjerne det som er ondt fra din midte. Da kommer de som er tilbake til å høre det og frykte, og de kommer aldrig mer til å gjøre en ond gjerning som denne i din midte. Og de øye skal ikke være bedrøvet. Det skal være sjel for sjel, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.»